Nyolcadik rész Tízezer nő között A Birkenauban raboskodó tízezer nő között legalább ötszáz olyan lehetett, aki ügyesen vart, de ha nem voltak kapcsolataik, nem kerültek be a szerencsések közé. Berkovics Braha A te számodat szólítják. Ez a mondat, amely elég gyakran elhangzott a hétköznapokban, a koncentrációs tábor fogjai számára akár a halált is jelenthette. Egy nap, 1943 koranyarán, a 2786-os számú rabot szólították, Iréne Reichemberget, Aki kiállt a sorból, általában nem sok jót remélhetett. Jobban járt, aki nem hívta fel magára az eszez figyelmét. Iréne hallotta a számát, és előlépett. Lélekben felkészült a legrosszabbra. Már nem is érdekelte még mindig gyászolta három lány testvérét, Fridát, Jolit és Editet, és még mindig foglalkozott a gondolattal, hogy a halálba meneküljön. Az adminisztrációs irodába küldték, amely a hírhet vörös téglás kapu közelében állt. Le kellett vetkőznie. Orvosok vizsgálták meg, majd megkérdezték, mi a foglalkozása. Varronő, felelte. Ez az egyszerű válasz megmentette az életét és épp elméjét. Kiválasztották, hogy Hedvighöz új divatszalonjában dolgozzon. A szalon neve Óbere Néstóbe, azaz felső szabóműhely lett. Iréne nem azért került be, mert ő volt a legképzettebb vagy legtapasztaltabb a szakmájában, hanem azért, mert rokonságban állt az új szalon kiváló kápójával, Fuchs Mártával. Iréne bátja, Laci és Márta nővére, Turulka házasok voltak. Márta közölte a szalon felügyelőnőjével, Rupert ss fűre rinnel, hogy túl sok a megrendelés és nincs elég dolgozója. Van ötletek itt vehetnénk fel? érteklődött Rupert. Igen, Reichenberg, Iréne, a 2786-os számú fogoly. Amikor Iréne már bedolgozta magát, elkezdte rágni Márta fülét. Figyelj csak, van egy barátnőm, Berkovics Bracha. a száma 4245. Nagyon ügyes, őt is ide tudnád hozatni? Már tehát nem kellett sokat győzködni. Két hónappal Iréne érkezése után Bracha is csatlakozott hozzájuk. Ő azonnal szóba hozta, hogy van egy húga. Két héttel később, a 4246-os számú fogoly, Berkovics Katka is a szalomba került, mint kabát, és kosztüm specialista. 1943 őszére a felső szabó műhely állománya két főről tizenötre gyarapodott, és később még tovább bővült. Miközben az ss szelekciói a halálba küldték az embereket, már a kiválasztottjai az életre kaptak jobb esélyt. Első segítői óhatatlanul az ismerősei közül kerültek ki. A lágerban így működött a kiváltságok rendszere. A kapcsolatok kulcs szerepet játszottak abban, hogy a rabok megvédjék egymást. Márta döntései jól tükrözik, milyen fontos volt mind a zsidó, mind a többi fogoly számára a rokonság és a nemzetiségi kötelék. A családok szétszakításának gyötrelme kétségbeeséshez vezetett, amiként Iréne esetében is. Az összetartozás érzése és az együttműködés elengedhetetlen volt a mentális stabilitás megőrzéséhez, ami pedig a fizikai ellenálló képességhez járult hozzá. tábor parancsnok megvetően nyilatkozott a zsidók családi érzéseiről. Úgy kapaszkodnak egymásra, akár a bogáncs, jelentette ki. A következő mondataival önellent mondásba keveredett, mivel a szolidaritás hiányával vádolta a zsidókat. Az ember azt gondolná, hogy ilyen helyzetben az egyiknek védenie kellene a másikat, de nem, épp ellenkezőleg. Noha gyakran kérkedett azzal, hogy jól ismeri a rabok mentalitását, nemcsak a felelősséget hárította el mindig magáról, amiért olyan közeget teremtett számukra, amely a szolidaritás helyett a viszályoknak kedvezett, hanem az együttérzés leghalványabb jelét sem mutatta az embertelen körülmények között szenvedő, Auschwici foglyok iránt. Ha kimondja, hogy ők is éreznek, szeretnek, kitartanak egymás mellett, és bennük is munkál az önfenntartás ösztöne, azzal elismeri, hogy ők is emberek. Minden erejével ellenállt ennek a gondolatnak. Ha ugyanis a rabok emberek, akkor az, ahogyan ő bánik velük, embertelen. Sokkal kényelmesebb volt, hogy az előítéletek vétfalát vonja maga köré, mint hogy ő a szerető, gyermekeinek esténként mesét olvasó családapa szörnyetegnek gondolja magát. Hösz tisztában volt vele, hogy a kiváltságos rabok részrehajlók, de szándékosan elfeledkezett arról a tényről, hogy ő is az általa fenntartott rendszer felelős az ellenséges környezetért, amelyben túl sokan küzdenek, túl kevés erőforrásért. Bírálta a jobbfajta munkákért küzdő női rabokat, Minél biztosabbnak látszott a hely, annál inkább vágytak rá, annál áldázabb küzdelem folyt érte. Senki sem törődött a másikkal. Nem volt olyan megvetendő eszköz, amivel ne éltek volna a biztos hely megszerzéséért, vagy éppenséggel a megtartásáért. Többnyire az győzött, aki a leggátlástalanabb volt. Auschwitzban valóban sok köztörvényes bűnöző is raboskodott, gyilkosok és erőszaktevők. Azok mellett, akik fai hovatartozásuk, vallásuk, szexuális orientációjuk vagy kulturális hátterük miatt kerültek oda. Minden csoportban akadtak olyanok, akik a túlélésért folyó harcban a viszonylagos hatalmat kínáló pozíciók megszerzésére törekedtek. A veteránokat, akik már hónapokat vagy akár éveket töltöttek a táborban, a többiek tisztelték és gyakran féltek is tőlük. A régebben érkezőkre alacsonyabb sorszámot tetováltak, így a leghosszabb ideje túlélőket alacsony számúnak is nevezték. Az öreg rókának számító szlovákiai zsidónők, akik az első transportokkal érkeztek, már kitapasztalták, hogyan fordítsák a helyzeteket a maguk javára, amikor csak lehetséges. Ha sikerült jó munkát szerezniük, Pozíciójukat néhányan arra használták, hogy egyes kiválasztott társaikat támogassák, és létrehoztak egy félig meddig bűnbandához hasonló kemény magot. Mások az együttműködésre, gondoskodásra és nagy lelkűségre épülő csoportokat alakítottak ki. Ezeket hössz vagy nem vette észre, vagy nem akart róluk tudomást venni. A parancsnok úgy figyelte meg a rabokat, mint valami másik faj egyedeit, vadakat az állatkerti ketrecben. Nem úgy gondolt rájuk, mint emberi lényekre, akiket épp az általa létrehozott szervezet kényszerített arra, hogy a puszta túlélésért küzdjenek. Különösen dermesztő az a megjegyzése, hogy senki sem törődött a másikkal, tekintve, hogy ő maga a legnagyobb közönnyel viseltetett, a parancsnoksága alatt végrehajtott tömeggyilkosságok iránt. Fux Márta Kápó pedig élő cáfolata volt a fenti kijelentésnek. Röviden, kiváltságos helyzetét Márta arra használta, hogy másoknak segítsen. Az új szabó műhelyt menedékké akarta tenni, hogy minél több nőt megmentsem Birkenau-poklából. A hagyományosan női munkának számító varráshoz hasonlóan a szintén nőknek fenntartott titkári feladatok is lehetőséget adtak a raboknak, hogy támogassák egymást. Az SS adminisztrációs rendszerében ugyanis a zsidó női foglyok végezték a munka különítmények beosztásával kapcsolatos gépírási, iktatási és dokumentációs teendőket. Munkájukat az adminisztrációs épületben, a Stábszgebaidében látták el. A cseh zsidó Katya Zinger két éven át vezette a fogoly nyilvántartást, a Lágerbúhot. Igyekezett is kihasználni kapcsolatait. Amikor egy ss tiszt megkérdezte, miért jár folyton a nyakára, hogy segítsen bizonyos raboknak, kereken megmondta neki, mert ők az enyém. Az adminisztrációs épületben titkársági feladatokat ellátó foglyok, az iktatórendszert az ellenállók informálására is felhasználták. A lágerbók segítségével a dolgozói statisztikát elemezték. Az Arbeitsregister munkaügyi nyilvántartás naplózta, milyen szakmában hány dolgozó áll rendelkezésre. A rabokat az Arbeits Einsatz osztályon osztották be a különböző munkákra. Havonta egyszer tájékoztatták a gazdasági központ D2-es irodáját az egyes szakmákban elérhető munkaerőről. A munkakommandók kápói heti egy alkalommal adták le, hány és milyen szaktudású dolgozóra van szükségük. A fogoly ügyintézők tettek javaslatot arra, ki alkalmas az adott munkára. Barátaikat jobb különítményekbe oszthatták be, azokon pedig akiket nem szerettek, bosszút állhattak, a legkeményebb helyekre küldték őket dolgozni. Úgy esett, hogy Márta hozzáfért a gondosan vezetett nyilvántartáshoz, és megnézhette barátnői közül, kik vannak a táborban, és mi a rabszámuk. A birkenaui foglyok maguk is próbálták befolyásosabb társaikkal felvenni a kapcsolatot. Nem pusztán arról volt szó, hogy így kicsit javíthattak a helyzetükön, az életük múlhatott rajta. Reni Ungár, a pozsonyi rabbi lánya és Iréne barátnője 1942. októberéig irodai munkát végzett, aztán visszakerült a fizikai dolgozók közé. A tifusztól és maláriától legyengült lány tudta, hogy így nem sokáig húzhatja. Éjjel-nappal azon gondolkodott, hogyan menekülhetne meg. Mindenkinek elmondta, hogy ért a varráshoz, és a titkárnői munkához, és amikor már úgy érezte, nem bírja tovább, bekerült Mártahoz, a felső műhelybe. René nem titkolta, hogy mindezt csak a szerencsének köszönhette. Tudta, hogy francia ott kütűr varrónők is raboskodnak Birkenau-ban, miközben neki még hivatalos képesítése sincs. Márta megnyugtatta, hogy majd munka közben beletanul a mesterségbe. Amikor már biztonságban érezhette magát, René akkor sem felejtette el, hogy a táborban ezrével halnak meg a lányok, köztük a barátnői is. A szlovákiai Rudolf Ruba, aki a Kanadában segített Irénének, tudta, hogy az alacsony rabszámú szlovákiai nők nagy árat fizettek kiváltságos helyzetükért. Bár mára már vannak bizonyos előjogaik, borzalmas szenvedéseken mentek keresztül, amíg idáig eljutottak. Az 1942-ben érkező első transport utasainak 90 a négy hónapon belül meghalt. A Szlovákiából deportált tízezer zsidónők közül csak mintegy kétszázan térhettek haza. Úgy is kiderül, hogy tudsz-e varni, ha hazudtál, mész a tízes blokba. Maria Mandl, SS Lagerführerin. Konya Folkman belső tartása és ellenálló képessége dacára már közel járt a kétségbeeséshez, amikor szólították a számát a 46351-est. Ő nem részesülhetett az alacsony számúak kiváltságaiban. Felőrölte a fonóműhelyben műhelyben zajló kemény munka, és még lázis gyötörte. Fájdalmas, elfertőződött kelései miatt kénytelen volt felvetetni magát a rapkórházba. A revérben uralkodó körülmények elborzasztották. Az ágyakat vastagon borította a széklet, ágy nem nem adtak, és mosakodásra sem volt lehetőség. testén tetvek élősködtek. Ágy szomszédjai helyén hamarosan holtestek feküdtek. Hunyát a barátság és hűség mentette meg. Bármennyire próbálták a nácik, nem tudták kiirtani ezeket az emberi érzéseket. A rabkórházban egy régi ismerőse, a Lipcsei zsidókórházban dolgozó Otti Itzixson ápolta. Bár orvosilag nem sokat tehetett érte, Otti elrejtette hunyát a kórház nem zsidóknak fenntartott részlegén, aznap, amikor a zsidó betegeket szelektálták. Így a 46351-es számú fogoly nem került fel az élő halottakat a gázba szállító szekérre. Négy héten át küzdött az életéért, mire úgy, ahogy felgyógyult. Amikor visszatámolygott a barakjába, barátnői hihetetlen hírrel fogadták. Az adminisztrációs épületbe akarták beosztani, mesés pozícióba kerülhetett volna. Sajnos a kórházi tartózkodása miatt lemaradt róla. Betegek nem mehettek az eszek közelébe. Ne aggódj, biztatták a többiek, biztos újra hívnak majd. Hunya áthelyezési kérelme a Kanadából indult. Néhány késmárki barátnője dolgozott ott, és válogatás közben megtalálták az útlevelét. Gyorsan értesítették egyik rokonát, Mariskát, aki egy magasrangú SS10 titkárnője volt. Mariska beszélt Mártával, aki a Szabó műhelybe hívatta Hunyát. Hunya nem igen merte remélni, hogy kap második esét. Amikor mégis újra szólították, ideges volt, mert a tízes blokkba kellett mennie. A táborban terjedő rémtörténetek mind igazak voltak. A tízes blokkban SS-orvosok kísérleteztek élő embereken József Mengele vezetésével. Hunya egészségügyi alkalmassági vizsgálatra várt több más varrónői munkára rendelt fogolyjal együtt. Mindenkit, aki az SS közvetlen közelében dolgozott, épnek és fertőzésmentesnek kellett nyilvánítani. Hunya sebei már gyógyulófélben voltak, de a láza még nem múlt el teljesen. Jó esély volt rá, hogy nem találják alkalmasnak. A szerencse és az emberi jó akarat ismét mellé szegődött. A vizsgálatban közreműködő egyik nővér ismerte Hunya családját, és gyorsan lerázta a hőmérőt, mielőtt megmutatta az orvosnak. Ezután újabb tetűírtás következett. Az orvos még itt sem mert a közelébe menni. A székében ülve utasítgatta, merre forduljon, szinte rá sem nézett, úgy írta meg a leletet. Számára Hunya csak egy test volt a sok közül. Döntése viszont meghatározta Hunya életét. Hunya percei gyötrő bizonytalanságban teltek, míg az eredményre várt. Végre meghallotta a nevét, alkalmasnak találták. Izgatottan és szorongva sietett a vizsgálatot követő felvételére. Más pályázók már vartak, egyenként hívták be őket a vizsgáztatók. Csak ketten kerültek be a Szabó műhelybe. Egyikük a 46351-es rab. Hunya volt, aki immár átköltözhetett az adminisztrációs épületbe. Magunk mögött hagytuk a poklot Berkovics Katka. Két kilométert kellett gyalogolniuk, át a vasúti vágányokon, keresztül a külvárosi részeken, a utak mellett, mire a főtáborba jutottak, távol Birkenau, levegőjétől. A Maximiliana Kolbelgó utca 8-as szám alatt álló ötemeletes, nyeregtető Stabzgebajde nagyobb volt, mint a láger legtöbb épülete. Amikor a németek az új koncentrációs táborkomplexum számára kisajátították a földterületeket és ingatlanokat, ezt a szép házat a lengyel-dohányipari monopól vállalattól tulajdonították el. Az első világháborús építmény most az SS-adminisztrációs központja lett. Himmler az Auschwici igazgatási terület ipari és mezőgazdasági központjának szánta a háborús törekvések támogatására és az SS-hatalmának növelésére. A rengeteg oda települő cégnek több ezer munkásra és megfelelő adminisztrációs háttérre volt szüksége. A stábszgebajde volt a legfontosabb csomópont, ahol hemzsegtek a zsidó női rabok, ahogy hössz a megjegyezte, bár ő maga is alaposan kiaknázta az ingyen munkaerőt. Az adminisztrációs épületben szálltak meg a női SS felügyelők, az eszeszek családjainak szolgálói, főleg Jehova tanúi és a ruhajavítással és mosással foglalkozó különítmények tagjai. Emellett lőszerraktár, az őröket kiszolgáló szépségszalon és fodrászat, és ruha ruhaszalonja is helyet kapott benne. Az alaksorban mindegy 300 rabot szállásoltak el, akik az épületben dolgoztak. Hösszé kényelmes villája a főtábortól mindössze tíz percre volt gyalog. Hedvégnek nem kellett messzire mennie ruhaigazításra. Márta már jól ismerte az utat, mert a felső szabóműhelyben ellátott kápói teendői mellett még mindig rendszeresen dolgozott a villában. Az adminisztrációs épületbe tartó hunyának nem sok ideje maradt, hogy megszemléje a gondozott kertet, az elektromos kerítést és az őrtornyokat. Nem tudhatta, hogy az udvar, amelyen áthaladt, az első Auschwitz-i létszám ellenőrzés szintere volt, ahogy azt sem, hogy a legelső rabokat itt szállásolták el. Nem láthatta előre, hogy a háború után az épület lengyel szakiskolának ad majd otthont. Csak arra tudott gondolni, hogy biztosan álmodik. A két új jövevényt kísérőjük az alaksorba vezette egy ajtóhoz, és bekiáltott rajta. Itt az újabb szállítmány. A hangokból ítélve valahol vizes ruhákat ráztak ki. A konyha felől ételszak terjengett. Egyszerű részletek a normális élet reminiszcenciái. Egy csinos fiatal lány szaladt oda, komoran végigmérte hunyát, aztán felderült az arca. Te vagy az! Hunya tudta, hogy zsákruhájában, madzaggal felkötött harisnyájában, őszölő tincseivel, és lesoványodott alakjával nem nyújthat valami üdítő látványt. Miért, mit vártál? felelte szárazon. Hogy úgy nézek ki, mint régen Késmárkon? Ismerték egymást a háború előttről, de hunyakülsejét szinte a felismerhetetlenségig megváltoztatta Birkenau. A lány nem győzött bocsánatot kérni, és felajánlotta neki, hogy mosakodjon meg, mielőtt a többi szlovákiai rabbal találkozik a műhelyben a Flickstube-ban. Szürreális élmény volt hátrahagyni Birkenau tömény nyomorúságát, és ilyen meleg, vidám közegbe kerülni. Mindenki úgy örült neki. Az ünneplés kicsit hangosra sikerült, ami felkeltette a rendért, tisztaságért és ételosztásért felelős blokkvezető figyelmét. A Stábsgebojde blokkvezetője, a németországi keresztény politikai fogoly Mária Maul Lelkes kommunistaként a nácik 1933-as hatalomra lépése óta többször is börtönbe került. A rabok tisztelték, mert igazságosan és méltányosan bánt velük. Mária azért mégis tudni akarta, mi ez a felfordulás. Hunya van itt, kiáltották boldogan a fiatal nők, évek óta nem láttuk. Hunya érezte, hogy valaki a vállára teszi a kezét. Fux Márta! A felső szabó műhely kápója volt az. Mosolyogva mutatkozott be az új jövevénynek. Fel akarsz most jönni a műhelybe? kérdezte. Miután hónapok óta csak parancsolgatással és erőszakkal találkozott, ez az egyszerű kérdés is csodálkozással töltötte el hunyát. Érezte, hogy újra pislákolni kezd benne az önbecsülés szikrája. Igazából már elég késő van, felelte. Inkább holnap reggel kezdeném a munkát. Annak, hogy egy ilyen apróságban kiállhatott magáért, hatalmas jelentősége volt egy olyan nő számára, akit korábban minden önállóságától megfosztottak. Amikor Márta elment, a többiek figyelmeztették hunyát, hogy vigyázzon a nyelvére. Ezekért a szavakért, bármelyik másik kápó súlyosan megbüntette volna. Az eszesz megkövetelte, hogy a rabok akik velük kapcsolatba kerülnek, tiszták legyenek, és makulátlan öltözékben jelenjenek meg. Erika Kunió A tábor többi részéhez képest a Stábsgebajde maga volt a mennyország, de az ablakokon itt is rácsok voltak. Hatalmas tábla hirdette az itt dolgozók ellentmondásos helyzetét. Einelaus, laus, dein Egyetlen tetű, és meghalsz. Egyfelől, mivel az eszeszek rettegtek a tifusztól és más betegségektől, az adminisztrációs épületben dolgozók folyóvízhez juthattak. Működő zuhanyzók és vécékáltak rendelkezésükre. Másfelől, ha valaki a fertőzés legkisebb jelét is mutatta, azon módon kipenderíthették. Vissza birkenauba, ahol a csaknem biztos halál várt rá. A Stábsge túl jó körülmények közé kerültek. Sem, hogy bárki szívesen elbúcsúzott volna tőlük. Az alaksori szálláson nem volt elég ágy, ezért a nők felváltva aludtak, de legalább igazi ágyban alhattak. Amikor a nappalosok felkeltek és dolgozni indultak, az éjszakások elfoglalták a meleg fekhelyeket. Hunya egy mosónővel osztozott, aki teljesen kimerült, miután egész éjjel suvickolta az esz használt ágyneműjét. Normális mércével az emeletes ágyakat kezdetlegesnek lehetett mondani, és az ágynemű sem volt valami híres. A vékony szalmazsákra egyetlen lepedőt és egy takarót terítettek. Auschwici mércékkel viszont ez öt ellátásnak minősült. Idővel Hunyának sikerült egy ágytakarót is szereznie. Az első napokban Hunya nagyon élvezte, hogy elegendő idő jut a tisztálkodásra is öltözködésre. Öt órakor volt az ébresztő, hétkor pedig a létszám ellenőrzés. A hosszú folyosón, nem pedig odakint a tűző napon, zuhogó esőben vagy hóbiharban. Hamar le is tudták, hogy mindenki mielőbb indulhasson dolgozni. Konya gyönyörködött benne, ahogy a lányok végig szaladnak a folyosón, kendőjük csücske lobog, mint amikor a libák kijönnek a vízből és rázogatják a farktollaikat. Az épület alaksor alatti pincéjében működő mosodában a rabok kimoshatták a ruhájukat. Az irodai dolgozók csíkos ruhát viseltek, fehér fejkendővel. A varrónők szürke pamutruhát és fehér kötényt, vagy barna kezeslábast. Mielőtt 1944-ben az új tábor részen mosógépeket telepítettek, az eszesz ruháit száz mosónő éjjel nappal kézzel mosta. A szennyest hideg vizes teknőkben áztatták be, és forró vizes mosták ki. Mosódeszkán súlykolták, és mangorlóval simították ki a ruhadarabokat, majd a padlásra vitték fel száradni. A vasalószoba, a bügelstúbe, negyven dolgozója is két műszakban izzadta vasalódeszkák fölött. Hösztábor parancsnok azt szerette, ha az ingei olyan tiszták és ropogósak, mintha frissen vette volna őket. Hunya egyik szobatársának, a Müncheni Sophie löwenstein jutott a kétes megtiszteltetés, hogy dr. Mengele Irma Gréze, SS Oberaufsierin, főfelügyelő, és Josef Kramer, Lagerkommandant, táborparancsnok alsóneműjét mossa. Mindhárman szadisták voltak. A rabok ugyanazt a síralmas fejadagot kapták, tea és kávépótló, leves, néha egy kis krumplihéj, margarin, kenyér, kolbász. Az út túloldalán működő lágerkonyhán főztek rájuk. A szakácsok néha csempésztek nekik egy kis zsírt, hogy a kenyerükre kenhessék. Hunya gyomrát annyira megviselte a Birkenauban fogyasztott moslék, hogy nem bírta a valamivel tartalmasabb ételt. Ahogy a többiek, ő is szenvedett a tartós alultáplátság tüneteitől. Itt legalább nem kellett minden alkalommal harcolnia az ételért, ami a mindennapos Birkenauét csetepatékhoz képest hatalmas felüdülést jelentett. Az ételt igazi tányéron kapták, és a folyosón vagy az ágyukon ülve fogyaszthatták el. A felső szabó műhelyben még Rezsó is volt, hogy felmelegíthessék az ebédre kapott levest. Az eszesz felügyelőnök néha kockacukrat vagy csokoládét vittek a raboknak, köszönetkép vagy talán bűntudatból. Ami még jobb volt, évente négyszer csomagot kaptak a posta raktárból. A csomagokat eredetileg más foglyoknak küldték a szeretteik, de az SS nem osztotta ki. Az étel nagy része megromlott, mire megkapták, a legjobb holmikat pedig a felügyelők elzabálták, de néha egy-egy fogolyra rámosolygott a szerencse, amit kaptak, megosztották a társaikkal. Az adminisztrációs épületben dolgozó nőknek érdekes módon néha megengedték, hogy levelet küldjenek vagy kapjanak, illetve titkos csatornákon is kommunikáltak a kinti világgal. A fennmaradt levelezőlapokból kiderül, hogy néha csomagjuk is érkezett otthonról. Márta egyik legjobb barátnője, aki kis Ella Neigebauer, hálás sorokat írt a pozsonyi Liptovszka utca 5-be egy bizonyos Desider neumann amelyben megköszönte a tőle kapott két sajtot, csokoládét, szalonnát, kolbászt, paradicsomot, konzerveket, tejszínt és mandulát. Mi csoda lakoma! Márta is ért hamis papírokkal bujkáló rokonainak, és megköszönte az étel csomagokat, különösen a szalonnát és citromot, és millió csókot küldött szeretteinek. A bélyegen természetesen Adolf Hitler arcképe látható. A Stábsgebajde dolgozói és a birkenau maradt foglyok között a legfeltűnőbb különbség, amint Hunya is azonnal láthatta, a megjelenésükben mutatkozott. A szerencsés kiválasztottakra, nagy hatással volt, hogy rondjaikat jobb ruhákra cserélhették. Ugyanakkor megzavarta a jól bevált náci színjátékot, amelyben az őrök erőt sugárzott, míg a foglyok a férgek szintjére sűjjettek hogy maradjon valami látható különbség a faj képviselői és az ember alatti lények között, az adminisztrációs épületben dolgozó rabok haját is rövidre vágták. Az SSS nők kiváltságos helyzetét négy kozmetikus és egy fodrásszalon is tovább erősítette. A tiszta, rendes ruháktól a rabok kicsit újra embernek érezhették magukat. Az adminisztrációs épületben sokkal elnézőbbek voltak, ha valaki nem a foglyok megszokott egyenruháját viselte. Bráha egyik barátnője, a görög Erika Kunió, organizált magának egy rózsaszínű a Kanadából. A csíkos rabgúnya alatt hordta, de így is igazi luxusnak érezte. Még ahhoz is volt bátorsága hogy a nyakánál kicsit látni engedjen a rózsaszín anyagból. Később 1944 nyarára az SS-tisztek már annyira megszokták a Stábszkebajde fogoly alkalmazottjait, hogy elrendelték, mostantól öltözzenek csinosan. Pénzt persze nem különítettek el a ruhanemük beszerzésére, mindent a Kanadából szereztek. Abban az évszakban éppen a pöttyös volt a divat. Ez látható az 1944 nyarán Birkenau-ba érkező deportáltakról készült fotókon is. Bőven volt lehetőség válogatni a transportokkal befutó podgyászokból, vagy a deportáltakról leszedett ruhák közül. A kék szürke csíkos rabruhát felváltotta a kék alapon fehérpettyes szoknya. Miközben új ruhája lágy eleganciájában gyönyörködött, Erika Kunio eltűnődött, mi történhetett azzal a szerencsétlen nővel, aki előzőleg viselte? De megkeményítette a szívét és horta, miközben megfogadta, hogy mindent jól megjegyez, amit az adminisztrációs épületben lát és hall. Míg a tiszta, rendes ruhák valamelyest visszaadták a rabok méltóságát és egyéniségét, tovább javított helyzetükön, hogy a Stábskebajde SS-tisztviselői magasan képzett, Intelligens foglyokkal dolgoztak együtt, és előbb-utóbb kénytelenek voltak valamelyest elismerni, hogy ők is emberek. Azokat a francia rabokat például, akik a közeli mezőgazdasági laboratóriumban munkát végeztek, a gazdálkodási vezető dr. Joachim César SS Obersturmbann Führer, a lezredes szinte kollégaként kezelte. Rudolf Hösznek nem volt ínyére ez a szabadosság. Nehéz volt megkülönböztetni a civil alkalmazottakat a raboktól, panaszkodott. Még inkább aggasztotta, hogy minél emberibbnek néznek ki a női foglyok, annál nagyobb a veszélye, hogy az eszesz felügyelők viszonyt kezdenek velük. Ha egy eszesz katona makacsul az útjukba állt, addig mereztették rá a szép szemüket, amíg el nem érték, amit akartak. Höz fontosnak tartotta, hogy megmaradjon a látható különbség az eszesz és a rabszolgamunkások között. Hedvig és más eszesz feleségek, az elithez tartozó elegáns hölgyekként maguk is jól megkülönböztethetőek akartak maradni. Márta is csapata bőven kapott tőlük feladatot. Fontos munkát végeztünk, Iréne Reichenberg. Hunya az adminisztrációs épületben töltött első hetekben, úgy érezte magát, mint aki vakációzik, bár érkezése másnapján már dolgozni kezdett. Éppen szombat volt. De a nácik szendékosan figyelmen kívül hagyták rabszolgáik vallási szokásait. A zsidó élet egyetlen elemét sem őrizhették meg, a munka állt mindenek felett. Rudolf összerint szerint a munka elviselhetőbbé tette a foglyok életét, mert elvonta a figyelmüket a börtön élet mindennapi kellemetlenségeiről. Ő volt a főkapú fölötti hírhet, macht Machtfrei felirat értelmiszerzője is. Az ötlet az első koncentrációs táborból, Dachauból származott. Hösz komolyan gondolta, hogy a munka szabaddá tesz. Az 1920-as években egy gyilkosság közreműködőjeként maga is megjárta a börtönt, és megtapasztalta, hogy a kényszerű milyen rossz hatással van az ember önbecsülésére és motivációjára. A börtönben szabóként foglalkoztatták. Memoárjában höz hosszasan prédikál a munka értékéről, és azt állítja, hogy szó szerint szabaddá teszi az embert. Igaz! A legelső koncentrációs táborokban valóban előfordult, hogy a gestápó, vagy az eszesz különös gyakorolt, és elengedett egy-egy de semmilyen bizonyítható összefüggés nem állt fenn a munkájuk és a szabadulásuk között. A háborús időkben viszont a legtöbb foglyot kíméletlenül dolgoztatták a törekvések előmozdítása érdekében. Szabadságukat csak a halálban nyerhették el. Höz egyik megfigyelése viszont helytállónak bizonyult a Felső Szabó Műhely dolgozói esetében, ha egy fogoly saját szakmájában dolgozhat, vagy a képességeinek megfelelő, kedvére való munkát talál, ezzel már egy olyan szilárd pszichikai alapra tesz szert, amely nem rendíthető meg egy könnyen, még oly mostoha körülmények által sem. Az auschwitz politikai részleg fogoly titkárnőivel ellentétben, akik gyorsírásban jegyzetelték a kínvallatások során elhangzó mondatokat, a felső szabóműhelyben dolgozó varrónőknek egész jó munka jutott. Hunyá képest paradicsominak nevezte a körülményeket. Nem csak ő érezte magát nagyobb biztonságban. Ironikus módon a civil életben, a divat férfiak uralt a világában, a varrónők státusza igen alacsonynak számított. Most viszont... A kiváltságos dolgozók közé kerültek. Hunya első munkanapján Márta bemutatta őt a többi húsz lánynak. A már régebben ott dolgozó Iréne, René, Katka és Braha, meg a többiek mind kedvesen fogadták. Nagy részük zsidó volt. Mimi, Höflich és a Huga a szlovákiai lőcséről érkezett. Mimi göndörhaja aranyló fürtökben bukkant kikendője alól. Különösen az ingek és fehér nemű varrásához értett. Az észak-szlovákiai Manci Birnbaum varró nő volt, Huga Heda, a Kanadában vette jegyzékbe a zsidók elkobzott podgyászában talált értékesebb holmikat. Manci volt az, akinek Himmler 1942. júliusi látogatásakor mesztelenre kellett vetköznie az Auschwici főtábort megtekintő méltóságok előtt. A 30-as évei derekán járó Kovács Olga Magyarországról jött, és a fiatalabb lányok anya figuraként tekintettek rá. Lassú, nyugodt, megbízható személyiség volt. Látta, amikor a nővérét a gázkamrába terelték, és meggyőződése volt, hogy Auschwitz maga a pokol. A Szlovákiából deportált Grünberg Lulu és Stechner Baba olyan közel álltak egymáshoz, mintha csak testvérek lettek volna. Lulu jegyben járt Baba bátyjával. Kecses, Női teremtés volt. A szeme huncutól csillogott, és folyton strapacskáról, meg párolt savanyúkáposztáról álmodozott. Mindig azt mondogatta, bár csak ehetnék egy kis strapacskát mielőtt meghalok. És barátnői előszeretettel cukkolták ezzel. Beceneve ellenére Baba robusztusabb alkatulány volt. A legelső szlovákiai transporttal érkezett. A fiatal szintén Szlovákiából deportált Sári, Akit az IG fárben gyárából helyeztek át, állandóan panaszkodott, és nem mindig ok nélkül. Katka, egy gyönyörű kassai lány, nem volt valami ügyes, mégis védelmet élvezett, talán a szépségének köszönhetően. A többiek szőke katónak hívták, hogy megkülönböztessék Braha hugától. A csapat talán legkevésbé tehetséges tagja, egyben a legfiatalabb is volt a tizennégy éves Weiss Rózsika, akit a sírkére utaló Csibi becenében szólítottak. Nagy nénye segített Mártának létrehozni a felső szabó műhelyt, de nem sokkal később meghalt. Márta megígérte, hogy vigyáz Csibire. Maga mellé vette segédnek, gombost őket kellett szedegetnie, és más egyszerű feladatokat bízott rá. Rózsika nem sokáig maradt volna életben a védelme nélkül. Márta az ő életét is megmentette. Fuchs Herta, aki a szlovákiai nagyszombatból érkezett, sem volt éppen a legkiválóbb varrónő, de Márta unokatestvére volt, és mosolygós, kellemes természetével hozzájárult a jó hangulathoz. A műhelyben dolgozott még két lengyel lány, Eszteris Cili, valamint Ella Braun, Ali Strauss, Lenzi Vármann, Helene Kaufmann, és talán egy rút nevű német nő is. Az ő életükről és sorsukról még mindig nagyon keveset tudunk. Ott volt még a két nem zsidó francia kommunista, Alida Delassol és Mariló Kolumba. Az idősebb Alida szintén anyapótlék volt a fiatalabb lányok számára. Ha Mariló elcsüggett, mindig igyekezett felvidítani. A szalon két legelső dolgozója, egyben kétségkívül a legtehetségesebb is volt, ketten szabással foglalkoztak. A poprádi Zobelboriska elképesztően ügyes és intelligens nő volt, ahogy közeli barátnője, Fuchs Márta Kápó is. Márta 1943-ban még csak a 25-öt töltötte be, de fiatalkora ellenére óriási tisztelet övezte szakértelmiért, és Kápóként ugyancsak. Nem finomkodott, de elszántsága és energiája mögött Együtt érző szív dobogott, ezért igazságos és nagylelkű volt. A műhelyben nem csak gyönyörű hétköznapi ruhák készültek, hanem elegáns estélyik is, olyanok, amilyeneket az SSS hölgyek valószínűleg a legvadabb álmukban sem láthattak. Hunya Folkman. Bármilyen tudással érkeztek is, akár valódi mesterei voltak a szakmájuknak, akár egyszerű segédek, Márta irányítása alatt a felső szabóműhely varró női a kiváló szakemberek reputációjára tettek szert. Teljesítményük különösen dícséretreméltó annak tudatában, milyen körülmények között dolgoztak. A műhelyt a Stábsgevojde felső alaksorában rendezték be. Ha hedwig vagy más magasrangú ügyfelek odalátogattak, azt láthatták, hogy tiszta, ápolt varrónők szorgoskodnak, egy hosszú munkaasztal, két ablak és elektromos lámpák fénye mellett. Mint a csak ártatlan megbízás céljából érkeznének, egy átlagos szalomba megbeszélték igényeiket Mártával. Az 1930-as és 1940-es években, az ügyfelek általában divatházak bemutatóiról, vagy magazinokból választották ki a megvarratni kívánt ruhákat. Ilyen divatlap volt például a Didame és a Deutsche Modern Zeitung, akik maguk varták a ruháikat, a háziasszonyoknak szánt népszerű magazinokban találhattak ingyenes szabás mintákat. Saját maguk is készíthettek hasonlót, különféle kreatív módszerekkel. Például vásárolhattak unionsnit szabásmintákat, amelyek megfejtéséhez precíz matematikai tudásra volt szükség. Ahogy a háború eszkalálódott, a papír a harmadik birodalom teljes területén hiánycikké vált. Így egyszerre több szabásmintát rajzoltak, a lehellett vékony papír mindkét oldalára. A didáme 1943. márciusában lehúzta a rolót, mivel nem tudták tovább nyomtatni. A Der Bazar mellett ez volt Németország legrégebbi divatlapja. Megszűnése jól mutatta, milyen súlyosan érintette a háború a divatipart. Az Auschwici divatsalonnak nem voltak ellátási gondjai. A leendő ügyfelek rengeteg magazint lapozhattak át, hogy megtalálják a vágyott nappali ruhát és kabátot, esti és hálóruhát, fehérneműt vagy gyerekruhát. Egy mappában pedig válogatott ruhaterveket őriztek. Akinek jó szeme volt, mint hunyának, elég volt ránézni egy öltözékre vagy az erről készült képre, és már ez alapján is el tudta készíteni. Márta ügyesen rajzolt szabás mintát, akár szabad kézzel is. Boriskával ketten készítették a papírból vagy kartomból kivágott két dimenziós sablonokat, amelyek segítségével a műhely dolgozói kiszabhatták az anyagot és háromdimenziós ruhává állíthatták össze. Miután a minta elkészült, az ügyfél előadta a kelmét és díszítést illető kívánságait, és Márta elment bevásárolni. Beszerző útjaira a szalon SS felügyelője, Elizabeth Rupert, report Führerin kísérte el a Kanadába. A sápadt csendes Rupert meglehetősen kedves volt a műhely dolgozóival. Viselkedése fontos emlékeztető, hogy az SS tagjait sem tekinthetjük gonosz, gépies lények homogén tömegének. Ők is emberek voltak, emberi erényekkel és hibákkal. Ilyen tényképpen... Felelősek voltak minden jó és rossz cselekedetért, amelyet a koncentrációs táborok rendszerében elkövettek. Már Rupert általában követte az SS előírta szabályokat, érdekében állt, hogy jól bánjon a szabóműhely dolgozóival, mert ingyen és bérment vevarták neki a ruhákat. A szobája ott volt közvetlenül a szalon mellett. Mindig átvitte a javításra szoruló ruháit, és cserébe nem zaklatta a foglyokat. Más SZSZ felügyelőnők nehezményezték is, hogy túl kedves a rabokkal, és túl kényelmes a pozíciója, ezért idővel áthelyezték Birkenauba. A foglyok könyörögtek neki, hogy ne menjen, mert jó szívűnek gondolták. Amikor azonban átkerült Birkenauba, viselkedése igazodott a Zort környezethez. A B2B szektor magyar túlélői kegyetlen, erőszakos felügyelőként emlékeznek rá. A Szabóműhelyben egy német nemzetiségű, lengyelországban élő nő vette át a helyét. Túlsúlyos lomha teremtés. Neki nem készítettek ruhát a varrónők. Az otthon, saját maguknak varró asszonyokkal szemben a felső szabóműhely dolgozóira nem nehezedett nyomás, hogy betartsák a háborútól megfáradt civileket sújtó, megszorító intézkedéseket. Nem kellett régi zsákokból, zoknikból vagy ejtőernyőkből ruhát varniuk, és újra felhasználni a fércelő cérnát. A Kanada bőven ellátta őket kelmékkel, és minden egyébbel, amire a varráshoz szükség volt. Gombokkal, hímzőfonállal, ollókkal, cipzárakkal, patentkapcsokkal, váltömésekkel, mérőszalagokkal. Minden eszköz, ami hozzájuk került, valamikor egy másik varrónőjé vagy mesteré volt. Még a varrógépek is az elkobzott podgyászokból származtak, volt köztük Zinger, Pfaff és Fristerund Rossmann márkájú is. Annyi felszerelés halmozódott fel, hogy különböző német biztosítótársaságoknál, például az Allianznál és a Viktóriánál biztosítást is kötöttek rájuk. Ezek a cégek láthatóan nem aggódtak, amiatt, hogy közvetetten támogatják a deportáltak kizsákmányolását és a kényszermunkát. Azt a tényt, hogy a felső szabó műhely kiválóan fel volt szerelve modern berendezésekkel, egy másik zsidó szabó, Rezina Apfelbaum is megerősítette. Rezina északerdéjből érkezett Auschwitzba 1944 májusában. Az A 18151-es rabszámot tetoválták a karjára és kemény munkára fogták. Rezina mondhatni illegálisan került a felső szabó műhelybe. Az egyik német őr csempészte be, éjjelente az adminisztrációs épületbe. A tiszt, neve ismeretlen egy gyönyörű, szőke magyar lányt választott szeretőjének. A lányt Lilinek hívták. Nem tudjuk, hogyan érzett a tiszt iránt, de nem volt választása. Túl akart élni tette hát, amit muszáj volt. Az ezes tiszt azt akarta. Hogy a barátnője csinosan öltözzön, ezért az egész napos kinti munka után rezina azzal töltötte az éjszakákat, hogy méretre szabott ruhákat készített Lilinek. Teljes ruhatárat vart neki: blúzokat, szoknyákat, súlyos, hosszú kabátokat, titokban. Cserébe az őr bevitte az eszesz konyhájára, és ételt adott neki. Rezina megosztotta értékes szerzeményét tizenkét rokonával, köztük anyával, két hugával és nagynénjeivel, akikkel egy pricsen alud Birkenauban. Így nem kellett éhezniük. A varrás ismét életeket mentett. Rezina cselekedete különösen beszédes, mivel harcolnia kellett azért, hogy varró nőnek tanulhasson. A családja ugyanis ezt a foglalkozást nem tartotta méltónak egy olyan előkelő lányhoz, mint ő. Vajon Fuchs márta tudott-e az éjszakai besúrranóról, Ha tudott, akkor sem beszélt róla. A nappal érkező megrendelések kötötték le a figyelmét, és ezek egyre csak szaporodtak. A ruha készítés lépései a következők voltak: tervezés, szabás kivágása, toille, próbadarab megvarrása, kalikó, finom pamut vászomból, a késztermék előállítása, méretre igazítás és kisebb átalakítások. A háborús években népszerűek voltak a térd alá érő nappali ruhák, a rövid ujjú csipkemintás kötött blúzok, a ferdén szabott, a testvonalait követő kombinék és az elegáns kétrészes kosztümök. A hálóingek és estéjék földig értek. Az eszes hölgyeinek nem kellett aggódniuk, hogy könnyed, mélyen kivágott estéjükben fázni fognak, szőrmekabátokat és tólákat is rendeltek a rekvirált készletből. Az egyedi darabok készítése mellett Hunya, Iréne, Braha és társaik a Kanadából származó minőségi ruhák méretre alakításával is foglalkoztak. Arról nem készült feljegyzés, milyen elismert nemzetközi divatmárkák fordultak meg a Kanadában. A Chanel, Lombone, Wars és Molinő mind nagy névnek számított a háború előtt, és persze képviseltették magukat a nácik által megszállt országok saját kiemelkedő márkái is. Az 1930-as és 1940-es években még a középosztályban is mindennapos volt, hogy a konfekcióruhákat ruhákat házhoz járó varrónőkkel vagy szabókkal igazítatták méretre. A köznapi nők nemigen jutottak hozzá a nagy divatmárkákhoz, és nem válogathattak a ruhák között kényükre, kedvükre, ahogy az SS-feleségek tették Auschwitzban. Márta és Boriska döntötte el, hogy melyik megrendelést melyik varrónő készítse el. Mindenkinek hetente legalább két ruha jutott. A munka nagy részét kézzel végezték, főleg az utolsó simításokat. A szabó műhelyben dolgozó nők keze mocskos durva zsákvászomból készült, tetvekkel borított rongyos rabruhák helyett sejmet, szatént, puha pamutot és friss lemvásznat érintett. Praktikus, egyben tetszetős darabok kerültek ki a szorgosan öltögető újjak közül. A hímzések, redőzés, díszítőszalagok és fonatok javították a ruhák viselőinek megjelenését, míg a táborlakók öltözéke a lealacsonyításukat és elcsúfításukat szolgálta. A varrónők a szépség kis szigetét teremtették meg az ürülékben úszó, nyomorúságos helyen. Igen érdekes, hogy Márta a tábor szöges drót kerítésén túlról is kapott megbízásokat, egyenesen a birodalom szívéből. Hunya is tudott a titkos könyvről, amelyben ezeket a náci Németország első embereitől érkező megrendeléseket vezették. Csak találgatni lehet, kik szerepeltek ebben a nyilvántartásban, és tudták-e, hogy megbízásaikat Auschwitz zsidórabjai teljesítik. Az Auschwitz Birkenau állami múzeum hatalmas gyűjteményében nem található ilyen megrendelő könyv. Nagy valószínűséggel megsemmisítették, amikor 1945. januárjában pánikszerűen igyekeztek megszabadulni a láger dokumentumaitól és eltüntetni minden bizonyítékként felhasználható iratot. Bárkik voltak is az illusztrís berlini ügyfelek. Gyakran hat hónapot is várniuk kellett, mire a megrendelésük teljesült, mert a helyi SSS nők elsőbséget élveztek. Azonnali kiszolgálást vártak el, különösen Hedwig Hösz. Braha nézte, ahogy Hedvig ruhapróbára igyekszik a műhelyen át. Varró női szemmel átlagos nőnek látszott. Alakja kissé kigömbölyödött a gyermekszülések és a múló évek nyomán. Különös, de Braha sem iránta, sem a többi SS-feleség iránt nem érzett gyűleletet. Úgy gondolta, hozzá hasonlóan, ők is a háborús idők áldozatai. Ő legfőképpen munkát és biztonságot akart. A róa próbákat márta felügyelte, egy eszesz felügyelő figyelő tekintete mellett. Rózika a csibe segítkezett neki. Egy két kisebb változtatásra még szükség lehetett, mielőtt átadták a kész öltözéket. Szombaton pontosan délben megérkeztek az eszesz nagykutyák, hogy átvegyék a feleségek megrendeléseit. Férfiak, akiknek a neve egyet jelentett az erőszakkal, zsarnoksággal és tömeggyilkossággal, Miután kezdeti eufóriája a Stábsgebajde biztonságában csillapult, Hunya észrevette, hogy a fiatalabb lányokat mennyire megviseli a nagy nyomás alatt végzett rengeteg munka. Bár képzettségüknek megfelelő feladatot kaptak, folyamatosan abban a nyugtalanító tudatban kellett dolgozniuk, hogy az SS tisztek és feleségeik számára készítenek ruhákat. Egy pillanatra sem felejthették el, hogy az ellenséget öltöztetik. Amikor egy ügyfél ruhát készített, sajátosan, bensőséges kapcsolatba kerül a varrónővel vagy szabóval. Félmesztelen testét mérőszalaggal méricskélik, és minden hibáját kénytelen megmutatni. A varrónő talán érzi ügyfele feszengését, és igyekszik kicsit legyezgetni a hiúságát. A ruhapróbát általában barátságos csevegés kíséri. Az ügyfél és a szakember megbeszéli a részleteket. Auschwitzban a feszültség meg annyi rétege húzódott meg a párbeszédek mögött. Az eszeszesek igyekeztek fizikai értelemben, és jelképesen is minél távolabb maradni a raboktól, akiket nem tekintettek igazán embernek. A szabóműhelyben viszont zsidó foglyok keze érintette a náci elit hölgyeit, miközben feltűzték a szoknyájuk ajját, ellenőrizték a ruha illeszkedését, és kisimították a varrásokat. Az ügyfél bármelyik pillanatban úgy érezhette, hogy a rap túl közvetlen volt vele, ami büntetéshez, vagy akár az iridlésre méltó munka elvesztéséhez vezethetett. Ezek a találkozások ugyanakkor azt is jelentették, hogy az SSS-ek kénytelenek voltak elismerni a foglyok embermi voltát, ez pedig szembement mindazzal, amit kiképzésük során beléjük neveltek. Egyszer, amikor az egyenruhás bakancsos Elizabeth Rupert Végig sétált a műhelyen, megállt megcsodálni hunya munkáját. Hunya látszólag alázattal hajolt a tű és cérna fölé, de már nem ugyanaz a levetkőztetett, megvert és megalázott fogoly volt, mint amikor Birkenauba érkezett. Ha vége lesz a háborúnak, nyitok egy nagy ruhaszalont Berlinben, jelentette ki Rupert. Te is dolgozhatsz ott. Nem is tudtam, hogy a zsidónők tudnak dolgozni, méghozzá ilyen szépen. – Majd, ha fagy! – dünnyögte Hunya magyarul. – Hogy mondtad? – csattant fel Rupert. – Az jó lenne – felelte készséges ebben, imár németül Hunya. Ha vége lesz a háborúnak, az őröknek könnyű volt divatszalonról álmodozni, ahol engedelmes zsidók dolgoznak. A foglyok viszont tudták, hogy jó eséllyel nem érik meg a háború végét. Hiába volt viszonylag jó életük a szabó műhelyben, Odakint a táborban tovább dübörgött a gépezet, amely erős, egészséges embereket csontvázzá aszalt, és az élőkből csak füst, hamu és csonci maradtak. Bráhá húga Katka nagyon is jól tudta, milyen a szalomban dolgozók helyzete. Egyszer egy SS felügyelőnő meg akarta vesztegetni, hogy vegye előre a rendelését. Katka ismerte, ő volt az, aki a rabosításkor úgy felpofozta, hogy eltört a fűbevalója. Most egészen másként bánt vele, mert méretre szabott kabátot akart, ehhez pedig Katka különleges képességeire volt szüksége. Katkát persze nem vette le a lábáról, hiszen jól értette az ügyfél munkavállaló dinamikát. A szemükben mi nem voltunk emberi lények. Mi voltunk a kutyák, ők meg a gazdáink. Habár munkabért nem kaptak, a felső szabó műhely dolgozói a legjobb minőséget adták ki a kezük közül. Erről Márta alapos ellenőrzéssel gondoskodott. Még Hunya is, aki a sok év tapasztalatával rendelkezett, sajátított el új fogásokat. Időnként, ha a varrónők jóval többet dolgoztak az előírtnál, SSS ügyfeleik némi étellel jutalmazták őket, egy darab kenyérrel vagy kolbásszal. A szálláson és ezen kívül egyetlen fizetségük az volt, hogy megérhették a másnapot. Olyanok lettünk, mint egy nagy, összetartó család, amelynek tagjait a sors kötötte össze, a közös bánat és öröm. Hunya Folkman. Azt hiszem túl jó dolgotok van itt, rontott be a műhelybe ordítva az egyik SS felügyelő amikor felszabadult nevetés hangjai ütötték meg a fülét. A varrónők keményen dolgoztak, hogy teljesítsék a megrendeléseket, naponta 10-12 órát. Eközben szoros, támogató kapcsolat alakult ki közöttük, napközben élénken csebektek otthonukról és szeretteikről. Esténként összegyűltek az ágyak körül, és suttogva beszélgettek az adminisztrációs épületben dolgozó többi társukkal. A közösség a megfelelő szállás és az értelmes munka segített helyreállítani Iréne önbizalmát. Hála a felső szabó műhely félig meddig civilizált körülményeinek már nem érezte úgy, hogy ő csak egy szám név nélkül. Még mindig gyászolta Fridát, Jolit és Editet, de barátnői körében új családra lelt. Nem akarta többi eldobni az életét, nem gondolt arra, hogy a kerítésnek megy. A kétségbeesést az elszántság váltotta fel. Az elszántságból pedig megszületett az ellenálló lelkület. A varrónők nem voltak többé megfélemlített névtelen áldozatok. Embernek érezték magukat. Egyik nap Hedvig Hössz ruhapróbára érkezett, és magával hozta a legkisebb fiát, Hans Jürgent. Úgy tűnt, a hat éves kisfiúnak tetszik a műhely. A varrónők is örültek, hogy egy gyerekkel játszhatnak, amíg az anyja el van foglalva. Talán meggyilkolt kis testvéreikre emlékeztette őket, vagy arra, hogy egy nap még nekik is lehet gyermekük. Grünberg Lulu, a huncut tekintetű szlovák lány, nem bírta tovább a feszültséget. Miközben Hedvig az új ruháját próbálta Mártával, Lulu felpattant, mérőszalagot tekert Hans Jürgen nyakaköré, és magyarul est csuttogta. Nem sokára mind lógni fogtok, apád, anyád és a többiek is. Amikor Hedvig másnap újra jött, megjegyezte. Nem tudom, mi történt a fiammal, de ma a világért sem akart elkísérni. Lulu vakmerősége súlyos következményekkel járhatott volna. Valahogy mégis megúszta, és nem ez volt az utolsó alkalom, hogy fellázadt a helyzete ellen. Fux Márta lelkében is ugyanaz a dac munkált, de közben mélységesen együttérző teremtés is volt. A kettő együtt erős kombináció, és ez vezette őt az ausvici föld alatti ellenállás veszedelmes világába.